От погледа на онкохирурга сега към най-новите постижения в медицината и диагностиката, а, генетичните мутации и тяхното установяване... Това означава да разширим полето отвъд класическата онкология. Сега ще погледнем към националната генетична лаборатория и ще направим връзката между генетични фактори и рак и ще отворим малко по-късно вратата и към диагностиката през образни методи. Една също толкова важна от диагностична гледна точка област, където новите технологии водят до удивителни постижения. Добър ден първо на професор Алексей Савов. Здравейте, приятно ми е да се чуем. Благодаря ви, че сте с нас Алексей Савов, началник на Националната генетична лаборатория, молекулярен биолог и генетик. Професор Савов, къде се пресичат генетиката и онкологията и защо тази година и темата на Българското онкологично-научно дружество, с която отбелязва световния ден, е именно обединени в своята уникалност. Кои гените ли или, или лекарите, които трябва да наистина да приемат този нов подход а, да гледат на диагнозата, на онкодиагнозата през толкова различни камбанарии? Предвид разпространението на онкологичните заболявания, тяхната тежест, а, така неоспоримият факт, че те са с много сериозна социална значимост, а, интересите в областта на онкологията да да изучат механизмите за възникването на онкологичните заболявания, датират от много време. И така бих казал, като една еволюция на познанията ни, ние в днешно време спокойно можем да кажем, че онкологичните заболявания всъщност са генетични заболявания. А, нека веднага да направим и едно допълнение. Генетиката не е задължително да бъде наследствена по отношение на онкологичните заболявания. Но най-често доказани генетични промени в една нормална клетка водят до това, че нейната регулация се променя и тя придобива характеристиките на туморна клетка. При всеки отделен карцином има много спри... Специфични гени и респективно множество различни типове мутации, които характеризират дадените карциноми, които до някъде обуславят и не само тяхната локализация, но и поведението ми Дали ще бъдат агресивни, дали ще са склонни към метастазиране това за мен е една неоспорима допирна точка между професията на онколозите, които се сблъскват с пациентите и диагностицират раковите заболявания и ролята на генетичните тестове, които имат много широко приложение в най-различни насоки. Професор Савов, според една справка, която приготви нашия здравен репортер Елена Бейкова, в националния план за борба с рак 2023-2027 е предвидено всъщност до... 2027 година да се изгради и да заработи регистър на наследствените видове рак в България и на хората с висок риск и техните кръвни родственици. Дали, аз сте запознат, случва ли се подобно насочване? До 2025 година трябваше да има поне 100 000 насочени за генетично консултирани лица. Имате ли идея дали такова нещо изобщо се предприема като стъпка? Мога да кажа, че аз лично от наблюденията си а, намирам едно увеличение на запитванията към медико-генетичните консултанти за тълкуване на възможни фамилни случаи на карциноми. Тук, когато говорим за наследствените карциноми, те съставляват, така поне по литературни данни, приблизително 10 до 20% от цялото количество регистрирани карциноми. Това означава, че по принцип основната част от раковите заболявания не се дължат на наследствени фактори и от там определени фамилии да са с повишен риск. Не е много лесно да бъде диференциран. В един конкретен клиничен случай, да речем, имаме пациент, той идва, споделя за проблема с нас, веднага да одифиницираме, да кажем: вижте сега, вашият а, а, тип карцином е споредичен или вашият а, тип карцином най-вероятно е наследствен. Тук бих подчертал, че недвусмислено и в нашите комуникации с онколозите, когато ние предполагаме а, фамилни случаи на онкологични заболявания, Съществената роля имат специалистите по медицинска генетика. В сградата на Майчин дом, на практика, има три структури, които са компетентни в областта на медицинската генетика. Там е разположена и катедрата по медицинска генетика на Медицинския университет София, ние като национална генетична лаборатория, лаборатория по геномна диагностика, която пък е структура на Медицинския университет. Възможността да предоставиме адекватна генетична консултация, да прецениме по критериите, които са приети в международната практика дали даденият случай отговаря на възможен фамилен и да предложим вече допълнителни случаи на родственици, които са с повишен риск, изцяло в възможностите на специалистите mm -hmm. в тези структури, които споменах. Да, добре става ясно кога и кой може да назначи такъв тип генетични тестове за наследственост, но да ви попитам, има ли значение дали бащата или майката са диагностицирани с рак, който може да бъде генетично предаден? И заобщо има ли водещ пол при наследяването при ракови заболявания? Сега, ако а, в една фамилия има гени които предрасполагат, да речеме, към карциноми на гърдата и на яйчниците, очевидно е, че жените ще бъдат по-предрасположени да се сблъскат с проблема, в сравнение с мъжете, защото ракът на гърдата при един мъж дори да носи тези генетични варианти е много малко вероятен. И респективно гени пък, които предразполагат към по-висок риск на рак на простатата, съответно биха засегнали основно мъжете. Така че тук няма как да дадеме еднозначен отговор. Другата особеност, когато тълкуваме фамилните карциноми, дори за конкретен карцином обикновено има включени множество гени, които са свързани с него. Няма да ги цитирам, защото техните съкрещения нищо не значат за слушателите. В този смисъл, когато се направи едно обширно генетично изследване, ние се изправяме, пред това, че генетичните промени, които най-вероятно се явяват като рискови фактори, не влизат в една категория. Казано с по-простички думи, има мутации, които са по-агресивни, по-рискови и вероятността да доведат до карцином са доказано по-големи и други такива, при които Казваме, че тяхната сила и влияние е по-слабичко и вероятността един индивид да направи карцином е по-малък. Тук виждате, че тези специфики са абсолютно залегнали в стандартите по медицинска генетика и на специалистите и за това цялата консултация и тълкуването аз вече казах, еднозначно трябва да бъде извършена от лекарите, които имат компетентност в тази насок. Сега, нека да завършим с един по-объжд въпрос. Ние знаем, че има много сериозни открития в а, областта на медицината по отношение на раковите болести и на генетиката. Един от пробивите е така наречения КРИСП, редактирането на гени, потенциалното коригиране на мутации, причиняващи рак, иновативни методи, като течна биопсия. Но да ви попитам, къде е България в тази област? Вие доволен ли сте от мястото, в което сме и а, какво трябва да се подобри и, и, освен достъпа до и, тези високи постижения? А, в а, областта на проучванията касаещи онкологичните заболявания, макар и да нямаме а, чак а, такива възможности, както по-добре финансираните научни проекти в европейските страни, от страна на българските изследователи има десетки, бих казал, научни проекти, с които аз съм се сблъсквал и които касаят проучването на механизмите свързани с развитието на онкологични заболявания. Не е въпросът само за изследването и охарактеризирането на кои мутации водят до рак. Всичките механизми на клетъчната сигнализация са далече по-обхватни и така, например, аз съм бил запознат с изследвания на български изследователи, които изучават така наречените микроеренки или молекули, които придават а, сигнали от. А, генетичната последователност към системата а, и тя реализира определени видове контрол или пък определени видове специфични за туморните клетки белтъци. А, макар и на не много високо ниво в България има и продължават да се правят такива изследвания. Що се отнася до приложението на инновативни методи, вие споменахте течна биопсия, по отношение на течните биопсии, ние отново имаме проект. Всъщност, какво представлява тази течна биопсия? За мен е класика, която е неотменна, е когато ние трябва да диагностицираме едно онкологично заболяване, да разполагаме с материал от солидния тумор. В редки случаи това не е невъзможно поради локализацията му. Тогава взимането на кръвна проба Допуска, че в нея би имало наличие на туморни маркери, които биха могли да бъдат изследвани с по-специфични като дизайн технологии и те да ни дадат информация за спецификата на този тумор и за неговото наличие. Разбира се, течните биопсии не са абсолютен стандарт, Поред мен те трябва да бъдат опция, възможност за диагностика и за получаване на информация, както и другите и широко използвани и утвърдени методи. Това, което виждам в международната практика, наистина е доста актуална тема. Напоследък попаднах на публикации за използването на изкуствен интелект, което никого, предполагам, няма да изненада който да дизайнира специфични молекули, късички, белтъчни молекули, пептиди, да могат да реагират и да блокират пептиди излъчвани от раковите клетки. Тоест, това... сигурно това, тъй като ни е много малко време аз за това ви прекъсвам случая, а, с а, едно ваше казване по отношение на горещата тема за биомаркерите, а, достъпни за всички ключ за правилното лечение, ли са те а, или... Да, това е подходът, защото всяка туморна клетка е уникална, нейното поведение е уникално и точно познанието на различната, спрямо нормалната клетка генетика на туморната е решението как този тумор на практика да бъде блокиран. Дали ще бъде с това, което споменахте CRISPR-система или с тези дизайнирани пептиди от изкуствени интелект или с някакъв друг химия. Всичкото това е основано на нашите познания в генетиката на туморната тъкан. За това говорим и раков геном. Много ви благодаря, професор Алексей Савов. Испоред когато биомаркерите са също ключ към правилно лечение и диагностика е на, наистина много голяма тема с различни научни измерения в нея, към която поглеждаме сега в Световния ден за борба с рака.